Derek Prince szabadulás az átokból. Második rész. Az első összejövetelen megpróbáltam képet adni a leggyakoribb módokról, ahogy az átkok működnek az emberek életében, és megmutattam az átkok néhány alapvető okát is. Minden átok legfőbb oka az, ha nem halljuk Isten hangját, és nem tesszük, amit mond. Sokféleképpen lehetünk bűnösök abban, hogy nem halljuk Isten hangját, és nem tesszük, amit mond. És több különböző átkot néz, néztünk meg, amiket maga Isten mondott ki az engedetlenségre, és a különböző magatartás formákra, amik nem tetszenek neki. És látok, hogy minden átok legfőbb oka a hamis Istenek, a bálványimádás és az okoltizmus. Majd megnéztünk több konkrét dolgot, amikre Isten átkot mondott. Most az átkok további forrásaival fogunk foglalkozni. Mint egy fél tucat ilyen van, amiken szeretnék késlekedés nélkül végigmenni, hogy eljussunk a lényeghez, ami az, hogyan szabadoljunk meg az átokból. Sokszor azt tapasztaltam, hogy az emberek nem látták be, hogy szükségük van a szabadságra, amik előbb nem értették meg, hogyan jött az átok. Az átkok másik forrása az olyan emberek, akik Isten nevében szólnak, mint Isten szó szólói. Sok példa van erre a Bibliában. Csak néhányat nézünk meg. Az elsőt a Józsui 6.26-ban találjuk. Miután Izrael bevette és elpusztította Jerikót, Józsui, Isten népének vezetője és Isten szószólója kimondott egy átkot arra, aki majd később újra felépíti a várost azon a helyen. A 6, 6.26-ban, és átkod szólt Józsui azon a napon mondván, átkozott legyen az Úr előtt az a férfiú, aki fel kell, hogy megépítse a várost Jerikot. Az ő első szülöttjére, rakja le annak alapját, s, legibb, s fiára állítsa fel annak kapuit. Ez egy nagyon konkrét átok, nem egy általános átok, hanem az átok úgy valósul meg, hogy aki újra felépíti Jerikót, ez két fiának az életébe fog kerülni. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb izraeli egyszerűen elfelejtette ezt az átkot. Ez egyszerűen elmerült a történelemben. De mintegy 500 évvel később, amikor Akkább volt Izrael királya, egy ember pontosan azt tette, amire József átkot mondott. Ezt az egy királyok 16-ban jegyezték fel. Akháb uralkodása alatt. Egy királyok 16 a rész utolsó verse a 34. vers. Ennek idejében, vagyis akár idején, építette meg a Bételbeli Hiel Jerikót. Az ő elsőszülött fiának, abirámnak élete áll, Rárán vetette meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségobnak élete árán állította fel annak kapuit az úrbeszéde szerint, amelyet szólott Józsui anun fia által. A fordítás margójára azt írták, hogy az ő fiának élete árán. A legtöbb modern fordítás is így szól. Tehát az embernek, aki a Józsai 500 évvel korábban kimondott átka ellenére cselekedett, ez a két fiának életébe került. Sokszor gondoltam arra, hogy mit mondhattak, az akkori orvosok, akiktől megkérdezték, hogy mi volt a két fiatal ember halálának az oka, Megértették, hogy az oka az volt, hogy Isten szolgája 500 évvel korábban kimondott valamit? Ez arra mutat, hogy az átkok mindaddig érvényben maradnak, amíg nem történik valami, ami elvágja őket. Átörökítik magukat. Egy másik figyelemre méltó példa az a kettő Sámuel első részében található. Dávid egy síralmat mondott el, miután Saul királyt és a fiát Jonatánt megölték a filiszteusok a Gilboa hegyén. A kettő Sámuel 1.21-ben meg kell értenünk, Dávid mély gyászának az okát. Nem csak azért, mert Jonatán jó barátja volt, vagy mert Saul meghalt, hanem mert bálványimádók legyőzték az igaz Isten népét. Mert a filiszteusok bálványimádók voltak, és amikor megtalálták Saul és Jonatán testét, megcsonkították őket, levágták a fejüket, kihelyezték őket a becsán nevű válványokat, Falára, és kihirdették ezt minden bálvány temblomokban. Meg kell értenünk, hogy azokban a napokban, amikor két ország harcolt, általánosan szólva nem csak a nemzetek harcoltak, hanem az isteneik is harcoltak egymás ellen. És amikor az egyik nemzet győzött, akkor az a nemzet isteneinek a győzelme is volt. Tehát Dávidot, az úr szolgáját azt szomorította el annyira, hogy egy bizonyos értelemben a bálványistenek győzedelmeskedtek az igazisten felett. Tehát ezt a sirató éneket mondta, és biztos vagyok benne, hogy nem gondolta ki előre, mit fog mondani, de ez egy figyelemre méltó siratóinek Gilboa hegyeiről, mert Gilboa hegyén ölték meg Sault és vonatát. Gilboa hegyei, se harmad, se eső, Tereátok, ti tireátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen semmi áldozatra valót, mert ott hányatott el az erős vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa, mintha meg nem kenetett volna olajjal. Tehát Dávid azt mondta, hogy ne legyen ott harmad, eső, sem áldozatra való. Ezt az átkot három ezer éve mondta ki. És a XX. században, miután a zsidók visszatértek a földjükre, elkezdtek fákat ültetni, és újra megművelni minden területet. És nagyon sikeresek voltak. Fák nőttek a hegyeiken. De amikor a Gilboa hegyhez jutottak, teljesen váratlan problémákba ütköztek a fa termesztésben. Tehát Dávid háromezer évvel korábban kimondott szavai még mindig hatással voltak a helyzetre a Gilboa hegyén. Van egy másik példa a kettő királyok ötödik részében. Nem kell oda alapozni. használva, Isten meggyógyította a szíriai Námát. Nem fogadott el semmi ajándékot Námántól, mert nem akarta, hogy Námán azt gondolja, hogy a gyógyulás megvásárolható. De Náman szolgája Géházi úgy gondolta, hogy kár volt visszautasítani az ajánlatot. Úgyhogy Náman után futott Elézeus tudta nélkül, pénzt és ruhát kért tőle. Visszament és elrejtette őket, majd Elézeus elé állt, gondolva, hogy Elézeus nem tudott róla. Elézeus azt mondta, nem ment veled a szellemem, amikor az ember után futottál. Majd ezt az átkot mondta rá. A námán leprája, amiből meggyógyult. Ragadjon rád, és az utódaidra, ami örökké. És az ige azt mondja, hogy géházi kiment előle, lepráson fehéren, mint a hó. A lepra előre haladott állapotában. És figyeljük meg, hogy az átok az utódaira is vonatkozott mindörökké. Ami ezekből a példákból látszik az, hogy az átok mindig átörött, addig átöröklődik, amíg valaki nem tudja, mit kell tenni, hogy érvénytelenítse. Azt kérdezheted, hogy Isten szolgái mondhatnak eki ki ilyen átkot ma? Emlékszünk, hogy Jézus megátkozott egy fügefát az új szövetségben, és másnapra gyökerestől kiszáradt 24 órán belül. Amikor a tanítványok csodálkoztak, azt mondta nekik, hogy ti is meg tudjátok majd tenni, amit én ebben a fügefával tettem. Sőt, még többet is, hegyeket mozdíthattok el. Ne foglalkozzunk, most a hegyek elmozdításával. Azt mondta, hogy ti is megtehetétek azt, amit én tettem a fügefával. Ezt némé rettegéssel mondom, de ez egy személyes élmény. 1965 körül egy szolgálatcsoport része voltam a gyülekezetben, Csikágo belvárosában. És a gyülekezettel egységben, szembenéző falakkal volt egy épület, amit az amerikaiak szalonnak neveznek, az angolok pubnak, magyarok magyar a kocsmának. Ez egy nagyon gonosz hely volt. Nem csak alkoholt árultak itt, hanem kábítószereket is, és a prostitúció központja is volt. Nagyon gonosz hely volt, és közvetlenül a gyülekezet mellett állt. Október környékén volt egy ima összejövetelőnk a gyülekezetben. Én is a platformon voltam, mint a vezetőség tagja, és egyszer csak, anélkül, hogy előre gondolkodtam volna rajta, eszembe jutott ez a kocsma. És azt gondoltam, ez egy sértés Isten ellen, hogy éppen ott van, ahol az emberek belépnek a gyülekezetbe. Úgyhogy felálltam, és azt mondtam, kimondom Isten átkát erre a kocsmára, vagy szalonra. És nem is gondoltam rá többé. De két hónap múlva hajnali négy órakor telefonon felhívtak. Prínsztestvér, a gyülekezeti épület lángokban áll. Jöjjön el megnézni. Tél közepe volt Chicagóban, mínusz húsz fok, nem akartam megnézni. De ha semmi érdeklődést nem mutatok azért, hogy lejig a gyülekezeti épület, rosszul nézett volna ki. Úgyhogy az első feleségemmel beültünk a kocsiba és oda mentünk. Már két sarokkal előtte látszottak a lángok és a füst. De amikor odaértünk, láttuk, hogy nem a gyölekezeti épületéget, hanem a kocsma. De mivel chicago voltunk, ami a Michigan-tó partján van, a szél a tó felől fújt, és a lángokat éppen a gyülekezeti épület felé fújta. Ahogy ott álltunk és tehetetlenül néztük, a szél 180 fokkal megfordult, és elfújta a lángokat a gyülekezettől. Másnap reggelre a kocsma leégett, a gyülekezeti épületet csak füst érte, amit fedezett a biztosítás. Ahogy ott álltam és néztem, azt kérdeztem, Isten, én vagyok a felelős? Nem voltam vicces kedvemben. Úgy gondoltam, hogy ez azoknak a szavaknak az eredménye, amiket két hónappal azelőtt mondtam. Tudjátok, mi volt a reakció? Rájöttem, hogy óriási erről lett rám bízva. Nem azért, mert más vagyok, minden kereszténynek megvan ez a hatalma. Én úgy imádkoztam, Isten ne enged, hogy valaha rosszul használjam ezt a hatalmat. Ezt azért mondtam, hogy megmutassam, hogy amiről beszélünk nem idejét múlt dolog. Mind időszerűek. Mára vonatkoznak. Most folytassuk az átkok más forrásaival. A következő nagyon fontos és nagyon kevéssé érték meg a mai keresztények. Én ezt úgy nevezem, hogy kapcsolati hatalommal rendelkező személyek. Olyan emberek, akiknek egy kapcsolatból származik hatalmuk. A hatalommal a világ sok részén nem népszerű fogalom, de attól még megmarad. A hatalmat nem emberek teremtették, Istentől származik. Sok különféle kapcsolatban van embereknek hatalmuk. És akár tetszik, akár nem, a férnek hatalma van a felesége fölött bizonyos helyzetekben. A szülőknek hatalmuk van a gyermekeik fölött, a tanároknak hatalmuk van a diákok fölött, a pásztoroknak hatalmuk van a gyülekezet fölött, csak hogy egy néhány példát mondjak. A hatalmi kapcsolat miatt a hatalmi pozícióban lévők szavai, amit a hatalmuk alatt lévőknek mondtak ki, természet feletti erővel rendelkeznek, akár áldást, akár átkot mondanak. És a Bibliát olvastva azt találjuk, hogy Isten áldása után a második legfontosabb áldás, ami bárkinek az életében lehet, az Atya áldása. Ez még ma is igaz. Minnyájatoknak azt mondom, akiknek az apja él, hogy minden tőletek telhető tegyetek meg, hogy az édesapátok áldását megszerezzétek és az édesanyjátokét, de főleg az apáit. Nagyon sok múlik rajta. Amikor megtértem, rossz volt a hozzáállásom a szüleimhez. Úgy gondoltam, ők nincsenek megtérve, én meg vagyok térve, ők értik, ők nem értik, én értem. Dicsérem Istent, amiért megdorgált engem ezért. Megmutatta nekem, hogy nem várhatom az ő áldását, ha nem tisztelem a szüleimet. És mielőtt meghaltak, megadtam nekik azt a tiszteletet, ami árt nekik. Nem hiszem, hogy egyébként élvezhetném Isten áldását az életemben és a szolgálatomon. Szeretnék elmondani egy példát arról, hogy egy férj tután kívül megadkozta a feleségét, és hogy mi lett az eredménye. A történetet az egymózes 31-ben találjuk. Emlékeztek arra, hogy Jákob a nagybátyjánál, Lábánnál volt, szolgált őt, feleségül vette két lányát, jókora család, apja lett, majd az Úr arra vezette őt, hogy hagyja el Lábánt és Mezopotámiát, és menjen vissza Kánaan földjére. Ő félt attól, hogy elmondja lábának, akkor Lában visszaveszi a lányait. Úgyhogy titokban elszökött, miközben Lában máshoz, máshol volt, de Lában rokonaival üldözőbe vette Jákobot, és utolérte Gilead hegyén. És ott vitatkoztak egymással. Lában azt mondta, miért szöktel el, és nem engedtél, hogy elbúcsúzzam a lányaimtól. Jákob azt mondta, mert féltem, hogy elveszed őket tőlem. Jó, gondolában, ezt elfogadom, de miért loptad el a házi isteneimet? A hébőr szó, a terrafim, ezek kis bálványképek voltak, amiket az emberek az otthonokban tartottak, hogy megvédjék őket a gonosztól, ami mindmáig igen elterjedt szokás. Jákob nem tudott a terrafokról, de a kedvenc felesége, Ráhel, lopta el az apja képeit. Ezt nagyon rosszul tette, mert nem szabadott volna lopni az apjától, másrészt viszont ezzel az okkultizmusba keverte magát. És ez mindig veszélyes. Ez történt. 1 Mózes 31.30 Laban ha pedig immár el akartál menni, mivel hogy nagy kívánsággal kívánkoztál atyát házához, miért loptad el az én isteneimet? Felelvén pedig Jákob mondta Lábánnak, mert féltem, ezért mentem. Mert gondoltam, hogy talán elveszed a te leányaidat én tőlem erővel. Majd ezt mondta. Akinél pedig megtalálod a te isteneidet, ne éljen az. Mi ez? Ez egy átok. Ne éljen az. Jákob nem tudta, hogy Ráhelről beszél, aki a kedvenc felesége volt. Ráhelnek sikerült elrejtenie az Isteneket, lában nem találta meg őket. Ezzel a helyzetnek vége volt. De pár évvel később, amikor Ráhel legközelebb szült, belehalt a gyermekszülésbe. Miért? Az átok miatt, amit a férje kimondott. Ez nagyon valóságos. Lehet, hogy nem tetszik neked. Lehet, hogy nem tetszik nekem, de így van. Isten beépített bizonyos elveket az emberi életbe és kapcsolatokba. Nézzünk meg néhány lehetséges példát. A legtöbb olyan helyzetekből raktam össze, amikkel én magam foglalkoztam. A részleteket megváltoztattam, hogy ne derüljön kikikről van szó. Nézzük meg egy férj lehetséges helyzetét. Ez az ember egy üzleti vezető, sokat dolgozik, anyagilag sikeres, törekvő és kíméletlen. Feleségül vesz egy nőt, aki nem tud főzni, mint sok fiatal hölgy ma is, nem tanulta meg az anyjától. Sokáig elviseli a felesége főztjét, de egyszer elfogy a türelme, És azt mondja, beteg vagyok a főztöttől, soha nem fogsz megtanulni főzni. És talán sokszor elmondja ezt. Mi ez? Egy átok. Amit nem tud az emberünk az, hogy magára mondta az átkot. Beteg vagyok a főztöttől. Úgyhogy mi történik? Emésztési zavarai lesznek. Az orvosok semmi gyógymódot nem találnak rá, ő meg csak szenved tőle. A házasság felbomlik és elválnak. A feleség tehetséges nő, minden területen sikeres, egyet kivéve. A konyhát, úgy van. Bemegy a konyhába, reszketni kezd, idegeskedik, és soha nem jön össze neki. Miért? A féri átka miatt. Mindketten szenvednek az átoktól, amíg meg nem halnak. Jó. Vegyünk egy apát. Ez valószínűleg a leggyakoribb. Egy apának három fia van. Az első az elsőszülött, akinek mindig örülnek. A harmadik a legfiatalabb, nagyon okos. De a középső se nem elsőszülött, se nem nagyon okos. És sok tulajdonságban az apjára hasonlít. Észrevettétek már, hogyha az emberek valamiben rosszak, és mi is ugyanabban vagyunk rosszak, akkor szeretjük inkább őket szídni, mint magunknak. Észrevettétek ezt? Szülők, ha kivagytok hegyezve az egyik gyereketekre, akkor valószínűleg ő hasonlít rátok a leginkább. Aminek ellenálltok, az bennetek van, ami nem tetszik nektek. Úgyhogy az apa azt mondja a második gyereknek, soha nem lesz sikeres, mindig kudarcot fogsz vallani. Soha nem fogod jól csinálni. Mi ez? Egyáltalán. És sok férfival foglalkoztam, akik a 40-es, -50 50-es éveikben jártak, akik még mindig köszködtek az apjuk szavaival szemben, amit tizenéves koruk előtt mondtak. Vagy vegyünk egy apát, akinek 15 éves a lánya. És mint ahogy ez 15 éveseknél előfordul, pattanáshoz az, az arca. Az apa minden nap autóval viszi iskolába, és a lány minden nap a szobájában van, és dolgokat rak a pattanásaira. Úgyhogy elkésik. Az apa feldühödik, és egy napon azt mondja, soha nem fognak elmúlni a pattanásaid, egész életedben ilyen leszel. 15 évvel később férnél, később férnél vannak, gyermekei vannak, és még mindig küzd a pattanásaival. Miért? Egy átok miatt. Vagy vegyünk egy anyát. Ezzel az esettel valóban foglalkoztam, nem mondom el, ki volt az. A lánya mindig a kedvére tett. Mindig megtette, megtette amit akart. Ez egy manipulatív, leúroló anya volt. Aztán a lánya szerelmes lett, és ment egy férfihoz, aki nem tetszett az anyának. És az anya azt mondta, soha nem lesztek jól. Mindig küzdködni fogtok. Soha nem lesz elég pénzetek. Ismerem a férfit. Tehetséges ember, jó képességű, de legalább egy tucat éven át ez így volt. Csak akkor változott meg, amikor rámutattam a problémáik forrására, az anya átkára. Most új élet nyílik meg előttük. Beszéljünk a tanárokról. Talán van egy diák, aki nem tud helyesen írni, talán diszlexiás, rosszul írja a betűket. Buta vagy! Hülye vagy. Nem próbálkozol eléggé. -e. Soha nem lesz sikeres. Tudom, hogy a tanároknak nem szabadna így beszélniük, de néha megtezik. Mi az eredménye? Egy gyerek, akinek semmi nem sikerül az életben. Ruth-tal van egy barátunk, amikor tizenéves volt egy tanár, azt mondta neki, sekélyes vagy. Azt hiszem, most 60 éven túl van. De legalább az 50-es évei végén. És megláttuk, hogy egész életében küzdködött ezzel a kijelentéssel: hogy sekélyes vagy. És az a helyzet, hogyha van ember, aki nem érdemli meg ezt a kijelentést, akkor ez, az ez a hölgy. Távol áll tőle a sekélyesség. Ezek mögött a kijelentések mögött hatalom áll. Ettől van akkora erejük. Általában véve van egy démoni elem. Mutatok egy dolgot a Jakab 3-ból, ami nagyon fontos. Jakab 3. 14-15. Ha pedig keserű irítség és cívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne haszódjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jö, hanem földi, testi és ördögé. szóval, ha a hozzáállásod rossz, és a reakcióid rosszak, és beszélsz, akkor, amit mondasz, abban lesz egy démoni elem. Használtam már ezt a kis képet. Hányan tudjátok, milyen a sípoló teáskanna? Legtöbben biztosan jól van. Tehát ott van a kanna, a tűzhelyen, és egyre forróbb, és amikor kijön a gőz, mi jön ki még? A sípoló hang. A sípolás olyan, mint az átok. Mikor jön a gőz, jön a sípolás. Csak egyféleképpen lehet megakadályozni a sípolást. Mi az? Vedd le a kannát, mielőtt felfor a víz. Úgyhogy amikor egy szülő, vagy egy tanár, vagy egy férj, Egyre idegesebb és frusztráltabb és türelmetlenebb lesz. Ha nem veszed le azt a kannát, ki fog jönni a gőz és vele a sípolás is. Mondasz valami durvát, keményet, rossz indulatút, igazságtalant és egy átok szabadul el vele. Történik ilyen a mostani kultúránkban? Majd még egy nagyon fontos területhez értünk. Talán a leggyakoribb, amit úgy nevezek, hogy önmagunkra kimondott átkok. Emberek önmagukra mondanak átkokat. Az 1 27-ben arról olvasunk, hogyan akarta megáldani Izsák-Ézsaut, és Rebeka, aki az első Jédesa mama volt, ha tudjátok, mi ez a Jídes a mama, kicserélte őket, és Jákob jött Ézsa nevében, és kérte az áldást. Jákob nem vonakodott, de félt. És ezt mondta a 11. versben. Jákob pedig mondta Rebekának az öngyának, ime az én bátyám Ézsau, szörös ember, én pedig sima vagyok. De talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló. És akkor átkot, és nem áldást hozott magamra. És mondta neki az ő anyja, Reám szálljon a te átkod fiam. Magára vette az átkot, ami Jákobnak járt volna. Ez egy önmagára kimondott Ha a rész végére megyünk, csak az utolsó vers, azt látjuk, hogy Rebeka nagyon negatívan kezd beszélni önmagáról. Izsáknak pedig mondta Rebeka, a 46. versben, eluntam életemet a kiteusok leányai miatt. Ha, a Jákob, ha Jákob a kiteusok leányai közül vesz feleséget, amilyenek ezek is, ez ország leányai közül valók. Minek nékem az élet? Belefáradtam az életbe. Minek nekem az élet? Ez tipikus kijelentés olyas valakitől, aki átok alatt van. Soha ne engedj ilyen beszédet magadnak. Ne mondj negatív kielentéseket önmagadról. Ne soha nem tudom megcsinálni ezt. Semmi nem sikerül. Haszontalan vagyok. Egy kudarc vagyok. Nem bírom már tovább, majd még tovább, bárcsak halott lennék. Jobb lenne halottnak lenni. Tudod mi ez? A halál szellemének a meghívása, és nem kell neki sok meghívó. Rúttal számtalan emberrel foglalkoztunk, akiknek meg kellett szabadulniuk a halál szellemétől, mert behívták, és így egy átkot helyeztek magukra. Megtanultunk egy csodálatos verset, ami több száz embernek segített már. Elmondom nektek. 118. Zsoltár 17. vers. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Ha negatív megjegyzést mondtál magadra, ha valami negatívat mondtál mag önmagadra, ezt valami pozitíval kell visszafordítanod. Erre egy jelentős példa. Emlékszünk, hogy Péter háromszor letagadta, hogy ismerte az urat. Később a feltámadás után a galileai tenger mellett Jézus személyesen beszélgetett Péterrel. És háromszor megkérdezte tőle, szeretsz engem? Háromszor kellett megerősítenie Péternek, hogy szerette őt. Miért te, te ezt? Mert Péternek vissza kellett fordítani a negatív kijelentéseit amiket a keresztrefeszítés előtt mondott. Tehát, ha mondtunk valami negatívat, és egy sötét árnyat vontunk magunk fölé, akkor el kell törölnünk a negatívat, és pozitíval kell helyettesítenünk. És ez egy tökéletes vers. Nem halok meg, ami nem azt jelenti, hogy soha nem fogsz meghalni, hanem azt, hogy a sátán nem fog téged idő előtt megölni. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Azt hiszem, jó lenne, ha ezt minnyáján elmondanánk. Először utána mondjátok. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Most mondjuk együtt. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Még egyszer. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr cselekedeteit. Az, hogy ezt mondod, megváltoztathatja az életed folyását. Jó, menjünk egy másik példára, a zsidó történelem nagy tragédiájára. Máté 27. Jézus Pilátus előtt áll, és Pilátus szabadon akarja engedni. A Máté 27, 24, 25-ben ezt olvasok. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad. Vizetvévén, megmosta kezeit a sokasság előtt mondván, ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől, ti lássátok. És felelvén az egész nép mondta, az ő vére mi rajtunk, és a mi magzatainkon. Mi ez? Egy önmagukra kimondott átok. A zsidó történelem nagy tragédiája, és ezáltal a tragédia fonala beleszövődött a zsidó történelembe, és 19 évszázadon át húzódott rajta. Micsoda lecke, hogy ne mondjunk rossz dolgokat önmagunkra. A korábbi alkalmon elmondtam, hogy Isten megvédte Ábrahámot az átokkal szemben. Az átokkal szemben. Azt mondta, hogy aki megátkoz téged, azt megátkozom. Csak egy terület volt, ahol nem tudta megvédeni a népet. Önmaguktól. És ez sokszor igaz a mi életünkben is. Isten mindentől meg tud védeni minket, kivéve attól, amit magunkra mondunk. Majd az átkok következő gyakori okára térünk, ezt úgy nevezem, hogy igeellenes szövetségek. 2 23. Olyan népekkel kapcsolatban, akikről Isten azt mondta, hogy őzzék ki őket a Kánon földjéről vagyis minnyájukat, akik bálványimádók voltak. Népeket, amelyek teljes lázadásban éltek az élő Istennel szemben. Mózes ezt mondta. 2 Mózes 23.32 Ne szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. Értjük? Ha olyan emberekkel kötünk szövetséget, akiknek hamis isteneik vannak, akkor az isteneikkel is hamis szövetséget kötünk. Most olyat fogok mondani, ami remélem nem fog senkit megbántani. És azért mondom, mert egyszerűen az a vágyam, hogy segítsek embereknek. Ennek egy nagyon gyakori példája a mai nyugati kultúrában a szabadköművesség. Mert aki szabadköműves lesz, szövetséget köt a szabadköművesekkel. A szabadköművesek azt mondják neked, hogy ez titkos, de nem az. Az 50-es években Nagy-Britanniában egy Hanna nevű anglikán lelkész kiadott egy könyvet a látható sötétség címmel, ami leírja a szabadköművesség minden fő rítusát és ceremóniáját, és az elmúlt több mint 30 év során egyetlen szabadköműves sem cáfolta azt a könyvet. Amikor szabadköműves leszel, átkod kell mondanod magadra, ha elárulod a szabadköművesek titkait. És ebben olyan dolgok vannak, mint hogy vágják ki a nyelved, vágják le a jobb karodat, és dobják hátra a balvállat fölött, és a tested legyen kitéve egy olyan helyen, ahol minden 24 órában kétszer emelkedik, és súlyod a, a, a dagály és az apály. Ezek önmagukra kimondott átkok. A szabad egy bálványimádó vallás. Ez világos a 32. szinten, a királyi árkád szintjén, ami egy Jabul-on nevű személy imádását ismeri, el és ajánlja fel. j a b u -a l o n ami a Jehova, Bél és Ozirisz egyesítése. Így a Biblia igaz Istenét összekapcsolják két bálványistenséggel, amelyeket Isten teljesen elítélt. És ha ezzel szövetséget kötsz, akkor azokkal az istenekkel kötsz szövetséget. Ezt sok tapasztalat alapján mondom. Nincs időm arra, hogy minden tapasztalatomat elmondjam, de egyet elmondok. Ausztráliában három-négy évvel ezelőtt Ruth-tal egy gyülekezetben szolgáltunk vasárnap délelőtt, és imádkoztunk emberekért, és előre jött egy fiatal hölgy, körülbelül 18 éves volt, és egy kis csecsemőt tartott a karjában. Imád kért a gyermekért. Azt gondolhattuk, hogy hat napos volt a gyerek, de hat hetes volt. Megkérdeztük, mi a probléma, és azt mondta, hogy nem eszik semmi táplálékot. Ahogy imádkoztunk, Isten ereje leszállt erre a fiatal hölgyre. Ő a földre esett, de Ruth kikapta a gyereket a kezéből, és megtartotta. Ahogy a nő a földön feküdt, Isten az ismeret beszédét adta Azt mondta, hogy a nő apja szabad kőműves. Bánjanak el ezzel az erővel. Abban a pillanatban, amikor ellene mentek, a nő elkezdett vonaglani és sikítani a démon ereje alatt. Ahogy szolgáltak neki, egy elnyújtott sikoltással szabadult meg. De az érdekes az volt, hogy a csecsemő karjában ugyanabban a pillanatban egy teljesen hasonló haja, sikolyt adott ki. Tehát nem csak az anya szabadult meg, hanem a csecsemő is. Aznap este visszajöttek körülbelül 6 órával később, és megkérdeztük az anyát, hogy van a gyermek, és ő elmondta, hogy három teljes üveggel megívott reggel óta. Szeretném, ha látnátok, hogy az apa részvétele... A szabad köművességben Átkadzott a lányára és az unokájára. Most nincs időm, de féltudzat konkrét példát tudnék még mondani. Ez hatással van a családra. Hatással van az utódokra, a házastársa, a rokonokra. Ez a fajta átok másképpen is bejöhet. A törzsi társadalmakban a csecsemőt vagy a fiatalembert gyakran bizonyos rítusok keretében avatják be a törzsbe. Sok esetben vágásokat ejtenek a bőrön, vagy port jutatnak a bőr alá. És ez a törzsi bálvány imádás átka alá vonja azt az embert. Nincs idő most példákra. És vannak átkok, amiket a sátán szolgái mondanak. ki. Különböző nyelvek különböző nevekkel illetik ezeket a szolgákat. Angolul poszorkány doktoroknak hívjuk őket. Amerika, Amerikában kuruzslóknak nevezik őket. Swahili, called... Swahili nyelven Mucaua nak hívják. A Luo nép nyelvén Juogi. És ha nem tévedek, Maori nyelven Tuhonda. Így van. Ugyanaz a dolog. Sok különböző névvel és alakban jelennek meg. És nagyon nyíltan kimondom, hogy ezeknél az embereknél nagyon valóságos természetfeletti erő van. Ne becsüljétek le ezt. Ha misszionáriusok vagytok, ne menjetek törzsi népekhez azt mondva, hogy a sátán nem valóságos, a démonok nem valóságosak, mert ezek az emberek nála sokkal jobban tudják, hogy azok. A te üzeneted az, hogy a sátánvilla valóságos, de Jézusnak több ereje van. Erre hallgatni fognak, különösen, különösen, ha be is tudod mutatni. Azt hiszem, el kell mondanom egy példát, ez Zambiából származik. Ezt leírta nekünk egy férfi, aki a tanúja volt. Afrikában egy keresztény gyülekezetben két presbiter összevezette egymással. Ez furcsának tűnhet nektek, de Afrikában elég gyakori. Az egyik presbiter elment a varázslóhoz, hogy az helyezzen átkot a másik presbiterre. Amikor oda ment a varázsló, nagyon szívesen megtette, mivel ez egy keresztény volt. És a következőt tette. Kiment a bokrok közé, összegyűjtött egyfajta földet visszahozta, rászorta egy kézi tükörre, majd azt mondta a presbiternek, töröld le a földet, és mondd meg, mit látsz. Ő ránézett a tükörre, és látta benne a presbiter arcát, akit meg akart átkozni. A harásla azt mondta, most vegyél egy kést, és vád, vágd át a tükröt. Ő megtette. És amikor megtette, vér jelent meg a tükrön. És amikor a presbiter visszament, megtudta, hogy a másik presbiter meghalt. Ezt minek neveznéd? Nem lehet gyilkosságnak nevezni. Érted, miért tiltja a Biblia a varázslást? Ezt a történetet teljes részletességgel leírta egy körülbelül 70 éves missionárius, aki gyerekkora óta a misszióban van. Amit mondok az, hogy ne becsüld le. Ez nem jelenti azt, hogy félned kell. Jézus azt mondta, hogy éme, én hatalmat adok nektek az ellenség minden erején. Nem azt mondta, hogy az ellenségnek nincs ereje. Azt mondta, hogy én hatalmat adok nektek a fölött az erő fölött. Ez a valóság megközelítés. Nézzünk meg egy példát a Bibliából. Mózes 4. könyvéből, 22. rész, 4-6. versig. Ez Bálám története. 4 Mózes 22-4-6-ig. Moab királya elküldött Bálámhoz, aki egy varázsló volt. Nagy ereje volt, és nagyon híres volt. És Moab királya azt mondta Bálámnak, Íme, 5. vers, nép jött ki Egyiptomból, az Izrael, és íme ellepte e földnek színét, és megtelepszik én ellenemben. Most azért kérlek, jöjj el, átkozd meg a népet, mert erősebb nálamnál. Talán erőt vehetek rajta. Megverjük őt, és kiűzhetem őt e földről, Mert jól tudom, hogy akit megáldasz, meg lesz áldva, és akit megátkozol, átkozott lesz. Egy bizonyos értelemben ez volt a megszokott gyakorlat a háborúkban, és a törzsi társadalmakban még ma is az. Nem csak az egyik törzs harcolt egy másik törzs ellen, hanem az egyik törzs istenei harcoltak a másik istenei ellen. És ha előre biztosítani tudod a győzelmet, akkor megnyered a csatát. Van egy dokumentum közelkeleten, a közel-keleten, amelyben 77 nemzetet jegyeztek fel, amelyekre Egyiptom királya átkokat mondott. Mert ha meg tudod átkozni az ellenséget, akkor le tudod győzni. Ez az elv. Ez csak egy érdekes példa, mert ez sok nyugati számára nem ismerős. Dávid és Goliath csatájában, Dávid egy paritjával ment ki, fegyverzet nélkül. Góliát megharagodott, és értve érezte magát. Ez történt. 1 Samuel 17:43 És mondta a filiszteus Dávidnak, ebb vagyok-e én, hogy te bottaljasz rá? És átkozta a filiszteus Dávidot az ő istenei által. Értitek? Mielőtt összeülköztek a csatában, ő hívta a bálvány istenét és Dávid ezt felelte, én nem a saját nevemben jövök ellenet, hanem a seregek urának, Izrael istenének nevében. Ez az istenek közti harc volt, és tudjuk, hogy kigyőzött. Csak szeretnék rámutatni, hogy a sátán szolgáinak van hatalmuk az átkozásra. Erre tudnék még példákat hozni olyan emberektől, ről, akiknek segítettünk. Még egy utolsó módja annak, ahogyan jöhet az átok, az 5. Mózes 27-26-ban. Az előző vers Kánonán lakóiról szól. Az ő isteneiknek faragott képei tűzelégesnek, az azokon lévő ezüstötés aranyat meg nekívánt. kívánt. Majd ezt mondja, a vers, utalátosságot pedig ne vigy be a te házadba, hogy átokká ne légy, min, ha, min az, hanem megvetvén vesd meg azt, és utálván utáld meg azt, mert átkozott. Tehát, ha bármit beviszel a házadba, ami bálványimádással vagy az okkultizmussal kapcsolatos, aval megnyitod az utat ahhoz, hogy egy átok bemenjen az otthonodba. Ilyennel is sokszor foglalkoztunk. Azt mondtam az embereknek, és ilyen szolgálatok után, mint ez is, ha hiszed, hogy átokból kell szabadulnod, menj haza, és ellenőrizd, mi van az otthonodban. Ellenőrizd, hogy van-e ott bármi, ami más Istent reklámoz az Úr Jézus Krisztuson kívül. Az én egyéni elvem az, hogy semmit nem akarok az otthonomban, ami sérti Jézus Krisztust. Hadd hát mondjak el gyorsan egy példát. Sok esetben a szülők azt mondják nekünk, hogy a gyermekeik nem alszanak jól éjszaka. Nyugtalanok sírnak, ijattek. Ennek gyakori oka az, hogy valahol a, abban a házban van valami, ami a sátánnak jogot ad a belépésre. Egyik végétől a másikig végig kell nézned, menned a házon. Takaríts ki mindent, ami az okkultizmussal kapcsolatos, pármilyen babonás dolgot. Ha lópatkód van, hogy megvédjen, vagy szerencsét hozzon, ez babona. Nem véd meg és hoz szerencsét, hanem megnyitja az ajtót a sátán előtt. Most eljutottunk az igazán fontos kérdéshez, ami az, hogyan szabaduljunk meg az átoktól. És néhány egyszerű utasítást fogok mondani. Van egy alapvető minta, amit megtanítok az embereknek. Négy szóból áll, angolul mindegyik úgy kezdődik, hogy re. Ismert fel, térj meg, tagad meg, állj ellene. Ismert fel. Ismert fel, mi a problémád. Azért töltöttem ennyi időt ezekkel a dolgokkal, hogy segítsek neked, hogy felismerd, felismerd a problémádat. Jó. A második, térj meg. Térj meg mindenből, amit tettél ami kitett az áthoknak. A harmadik, takadd meg. Jelensd ki, hogy többé nem veted alá magad ennek a dolognak. Isten azt mondta Izraelnek, ne borulj le az ő isteneik előtt. Nevesd alájuk magukat. Nekünk keresztényeknek jogunk van ahhoz, hogy azt mondjuk, nem vetem alá magam semminek, ami más forrásból származik. Elutasítom. Megtagadom. Mostantól nincs helyen nálam. És végül állj ellene. Ez egy folyamatos dolog. Tartsd ki az ellenállásban. Folyamatosan utasítsd el, hogy ez a dolog újra uralmat fegyen fölötted. Hadd mondjam el még egyszer ezeket a szavakat. Ismert fel, térj meg, Tagad meg, állj ellene. A Jakab négy hét ezt mondja, azért engedelmeskedjetek Istennek, nem az ellenségnek, nem démonoknak, hanem Istennek. Vagy azt mondja, álljatok kellene az ördögnek. És mit fog történni? Mi fog történni? El fog futni tőletek. Mit, mi fog, mit fog tenni? Nem hallom. Elfut. Úgy van. Ha teljesíted a feltételeket. Ja, De az ellenállás néha egy folyamat. Mint amikor erős szél foly, akkor csukva kell tartanod az ajtót. Ha kinyitod az ajtót, bejön a szél. Majd azt mondom, hogy alakíts ki egy világos, igei alapot a szabadulásodhoz. A legjobb a Galata 3.13-14. Krisztus váltott meg minket a törvény átok, átkától átokká lévén érettünk, hogy mi megkapjuk Ábraham áldását. Még néhány igen. Efézős 1:7. akiben Jézusban van, ami váltságunk az ővére által. Kolosi 1.12-től 14- az atya, aki alkalmassaká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által. Tehát Jézusnak a kereszten elvégzett munkája által megszabadulhatunk a sötétség hatalmából, a sátán uralmából, és átmehetünk, átvisznek minket Jézus Krisztus királyságában. Ez olyan, mintha két terület lenne, közöttük pedig egy szakadék. Ez a sátán területe, ez pedig is Isten királysága. A szakadék fölött pedig csak egy híd van. Ez pedig Jézus Krisztus keresztje. Ezen a hídon át kijuthatsz ebből a királyságból, abból a királyságba, ahol Isten látni akar téged. Majd az 1 János 3, a nyolcadik vers, második része. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit leroncsa. Mit tegyen, hogy leroncsa az ördög munkáit? Ezért jött. Majd a Lukács 10.19, amit már korábban idéztem. Jézus azt mondja, ime adok nektek hatalmat az ellenségnek minden erején. Ezek nagyon világos igei alapot adnak. Majd az alap lerakása után, vald meg a hitedet Krisztusban, mert Jézus a mi megvallásunk főpapja. Mert a megvallásod alapján, amit róla mondasz, cselekszik ő a főpapotként. Harmatcol, szánd oda magad az engedelmességre. Emlékszel, hogyan leszünk jogosultak az áldásokra? Mit kell tennünk? Hallgatnunk kell Isten hangját, és azt kell tennünk, amit mond. Tehát amikor megkapod a szabadulást, határozd el, kötelezd el magad arra, hogy mostantól fogva hallgatni fogok arra, amit Isten mond, és megteszem. A következő lépés, vaj meg minden ismert bűnt, akár a tiaidet, vagy az őseidét. Mert az őseid bűnei valahogy rád is hatással lehetnek. De van egy különbség. Az őseid bűnei miatt nem vagy bűnös, de, ha, de azok hatással vannak rád, érted? A saját bűneidért vagy felelős. De hogy teljesen világos legyen, ha tudod, hogy az őseid bálványimádók voltak, vagy az úgynevezett keresztény tudományban vettek részt, vagy mormonok voltak, ne állítsunk fel túl hosszú listát, de valami teljesen igeli, ige ellenesben, szabadulj fel aló, alóla. Azután mindenkinek meg kell bocsátanod. Jézus azt mondta, amikor imádkozva megállsz, ha bárki ellen panaszod van, mit kell tenned? Bocsáss meg. Mondvan. Bármit bárkinek. Ez semmit és senkit nem hagy ki. A megbocsátás hiánya a szívedben, akadály az imáid megválaszolása alatt. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. Azt mondom az embereknek, hogy széttépi az adóslevelet. Nem tudom, van-e erre időm. Egy nőre gondolok. Erről prédikáltam és elmagyaráztam, milyen sok feleség, akivel rosszul bánt a férje, még mindig szenved azért, mert soha nem bocsátott meg neki. És azt mondtam, hogy ez ilyen. Van a kezedben egy halom adós levél a férjétől. Tudom, tartozom neked szeretettel, támogatással, törődéssel, tisztelettel, stb. Ezek mind jogosak. De Isten kezében, fenn a mennyben van egy sokkal nagyobb halom adós levél tőled, neki. De Isten azt mondja, kössünk közletet. teszét Téped a te adós leveleidet, és én szépen az enyémet. De ha ragaszkodsz a sajátjaidhoz, én is ragaszkodom az enyémekhez. Tehát, ha azt akarod, hogy megbocsásson neked, neked is meg kell bocsátanod. Nincs más lehetőség. Egy tanítás végén nem csináltam semmit, csak befejeztem a prédikálást. Egy körülbelül 30 éves, kifinomult, jó megjelenésű hölgy egyenesen odajött a pulpitushoz. Nem tudtam, mit akar. Megtámad engem, vagy mi? Egyenesen a szememben nézett, és azt mondta, Mr. Prince, el akarom mondani, hogy miközben prédikáltál, elengedtem körülbelül 30 ezer dollár tartozást. Megfordult és elment. Egy szót sem kellett szólnom hozzá. Megértette az üzenetet. Jó lenne, ha mindenkivel így gyorsan történt tehát meg kell bocsátanod másoknak. Majd meg kell tagadnod minden kapcsolatot az okkultizmussal. A sajátodat és az őseidét is. Nem vagy felelős, bűnös azért, amit az, az őseidét tettek, de hatással van rád. Azután el kell távolítanod minden rossz tárgyat, amikről beszéltem. Ha beviszed őket a házadba, átkod viszel be velük. És amikor ezeket a feltételeket betöltötted, felszabadíthatod magadat Jézus nevében. Jézus azt mondta, amit megköttök a Földön, meg lesz kötve a mennyben is. Amit megoldotok a Földön, meg lesz oldva a mennyben is. Ezt mindjárt meg fogjuk tenni. De szeretném megmutatni, mit kell tenni azután, miután felszabadoltál. Meg kell vallanod és várnod kell Ábrahám áldását. Mert felszabadultunk az átokból, hogy megkapjuk Ábrahám áldását. Úgyhogy ruth tal együtt el fogjuk mondani az egyik leggyakoribb megvalásunkat, mint egy mintát nektek. Jézus kereszten elvégzett áldozata által felszabadultunk az áltok alól, és beléptünk Abraham áldásába, akit Isten mindenben megáldott. Hány dologban? Akarod ezt az áldást? Isten gondoskodott róla számodra. Valószínűleg ezt még egyszer meg fogjuk tenni. Köszönöm. Kérdés. Emlékezz, hogy ez a Szent Szellem áldása. A szent szellem adja az áldást. Ez fontos. Jó barátságban kell lenned a szent szellemmel. Ha megszomorítod a szent szellemet, ha nem tiszteled a szent szellemet, ő visszatartja az áldást. Nála van a Kulcsisten Isten tárházához. Ha akarod a kincseket, légy barátságban a tárház vezetőjével. És ahogy már mondtam, emlékezz arra, hogy minden a tiéd. Nem fogsz megkapni mindent egy nap alatt, de egy nap alatt jogosultál válsz rájuk. Így is mondhatom. Néhányan rossz irányba mentek. Ma este visszafordulhattok, és elkezdhettek a -e jó irányba menni. Ez nem jelenti azt, hogy megérkeztetek. Úton vagytok. Meg kell tartani az irányt. Hallani kell és megtenni, amit Isten mond, ha Abraham áldásában akartok maradni. És folyamatosan a helyes megvalást kell tenned. Azt hiszem, még nem mondjuk el, még várok. Ha ma este itt vagy, és úgy érzed, hogy egy átok felhője van az életed fölött, és fel akarsz szabadulni, akkor szeretnélek vezetni egy felszabadító imában. Emlékszel Miriam történetére? Felolvasta az imát, és teljesen meggyógyult. Nem ígérek nem neked gyógyulást, ez Isten kezében van. De ha a betegséged közvetlenül egy átok van, miatt van, akkor, ha megszabadulsz az átokból, akkor jogosultá válsz a gyógyulásra. Tehát, ha szeretnéd, hogy vezesselek, csak néhány percünk maradt, Szeretném, ha felállnál, és akkor vezetni foglak egy imában. Ha úgy érzed, hogy egy átok árnyéka van az életed fölött, a családod, az otthonod fölött, hadd mondjam el, hogy nem veszíthetsz semmit, ha ezt elmondod. Úgy sincs olyan sok neked, így van? Talán. Jó. Hadd hát, mondjam el nagyon gyorsan a lépéseket, amiken végig foglak vezetni. Először leraktuk, leraktunk egy világos igei alapot, már elmondtam az igéket. Meg kell vallanod a hitedet Krisztusban, oda kell szánnod magad az elgedelmességre, meg kell vallanod minden ismert bűnt, a tiédet vagy az őseidet, és amikor ezt tesszük, adok egy kis időt, hogy csendben megvold őket. Azután bocsáss meg mindenkinek, és kapsz egy kis időt a megbocsátásra. Majd tagadj meg minden kapcsolatod az okkultizmussal, a tiédet, vagy az őseidét. Határozd el, hogy eltávolítasz minden rossz tárgyat, és utána szabadítsd fel magad a Jézus nevében. Jó? Én elmondom a szavakat, nem hozzám imádkozol, hanem az Úr Jézus Krisztushoz.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 hogy a kereszten átokkal lettél, minden átokkal, ami nekem járt. hogy én megszabaduljak az átokból, és belépjek az áldásba. Uram, megvallok minden bűnt, amit én elkövettem, vagy az őseim. kérel majd bocsánatodat, Megbocsátok minden embernek, aki valaha rosszat tett velem. Megbocsátok neki, ahogy Isten megbocsát nekem. Megbocsátok önmagamnak is. Megtagadom az okkultizmus minden formáját. És elhatározom, hogy eltávolítok minden rossz tárgyat. És most, Uram, hogy hittel elfogadtam a megbocsátásodat. Isten gyermekeként a hatalommal, most felszabadítom önmagamat, és a hatalmam alatt, alatt levőket, az életünk fölött lévő minden átoktól, most a Jézus nevében kihirdetem a szabadulást. Kihirdetem Igenlem, és elfogadom hittel a Jézus nevében. Most kezdje a hálát adni neki. Ez a hit legbiztosabb kifejezés. Köszönöm. Rám. Köszönöm, rám. Köszönöm, rám. köszönöm Jézus. Köszönöm, Úr Jézus. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. köszönöm. Most tegyünk egy jó megvallást. Ruth, gyere fel és segíts nekem. Hiszem, hogy most teljesen fel vagy okosítva arra, hogy ezt elmond. Tudod, mit fogunk mondani? Kész vagy? Jézus Krisztus kereszten elvégzett áldozata által. Felszabadultunk az átok alól. És beléptünk Abraham áldásaiba, akit Isten mindenben megáldott. Nagyon jó elv, amit korábban már megtattunk a dicsőítéskor, hogy fordulj oda -e valakihez, és mondd el ezt nekik önmagadról, jó? Tehát találj valakit, ha ketten vagy takájadok szembe egymással, ha hárman, akkor nézzetek egymás felé, és egyes szemben mondd el. Mi mondjuk a szavakat? Kész vagy? Jó, keresd valakit! Kész, kész? vagytok? Jézus kereszten elvégzett áldozata által. Felszabadultam az átok alól, és beléptem Ábrahám áldásába, akit Isten mindenben megáldott. Most röviden nagy hálát az Úrnak. Ez a hit legegyszerűbb kifejezése. Köszönjük, Úr Jézus, köszönjük, urunk, Köszönjük. Úr. köszönjük Úr. Emlékezz arra, hogy visszafordul. Tál. Most menj tovább az új irányban. Isten áldjon. Amen.